Розділ 7. Портфельна політика активного інвестора. Позитивний аспект. Згідно з визначенням, активний інвестор приділяє значну кількість свого часу і зусиль для досягнення інвестиційних результатів, що перевищують середні значення. Розглядаючи основні аспекти інвестиційної політики, ми зробили деякі зауваження стосовно інвестицій в облігації – які стосувалися переважно активних інвесторів. Зокрема, їх можуть зацікавити такі інвестиційні інструменти, що дають змогу одержати вищий прибуток. перше Державні неоподатковувані облігації New Housing Authority. друге Оподатковувані, але високодохідні державні облігації New Community. третє. Неоподатковувані промислові облігації – емітовані муніципалітетами, проценти за якими виплачуються за рахунок лізінгових платежів корпорацій. Ці незвичні типи облігацій ми вже характеризували в розділі 4. Як ми вже зазначали, в одній із виносок у розділі 4 облігації New Housing Authority і New Community вже більше не випускаються. Активний інвестор може розглядати і облігації з нижчим рейтингом, які за досить низької ціни доступні і вигідні. Та вони належать до тих особливих випадків, коли стирається різниця між облігаціями і звичайними акціями. Сьогодні ці облігації нижчої якості працювати, з якими варто лише в особливих випадках, відомі як дефолтні або стресові. Коли компанія починає процедуру банкрутства або перебуває на межі банкрутства, її звичайні акції майже нічого не коштують. Оскільки, згідно з законодавством США, позиції власників облігацій на предмет відшкодування вкладених у них коштів значно сильніші за позиції власників акцій. Та якщо компанія успішно проходить реструктуризацію і уникає банкрутства, власники облігацій часто отримують акції нової компанії. При цьому вартість облігацій відновлюється, щойно компанія стає здатна виплачувати за ними відсотки. Тому дохідність за облігаціями проблемної компанії можна порівняти з дохідністю за акціями здорової компанії. Саме це Грем мав на увазі під особливими випадками, зазначаючи, що різниця між облігаціями і акціями майже стирається. Операції зі звичайними акціями Діяльність активного інвестора зі звичайними акціями можна охарактеризувати за чотирма напрямками. Перше. Придбання акцій за низькими цінами і подальший їх продаж за високими. Друге. Придбання ретельно відібраних акцій зростання. Третє. Придбання недооцінених акцій. Четверте. Придбання акцій в особливих випадках. Загальна основа роботи на ринку. Таймінг за формулою. У наступному розділі ми розглянемо переваги і недоліки інвестиційної політики виходу на ринок у той час, коли він перебуває в стані депресії або на стадії розпродажу акцій напередодні наступного буму. Упродовж багатьох років у минулому ця думка здавалася і простою, і здійсненною, принаймні з першого погляду на графік, який відображає періодичні коливання ринку. Ми вже відзначали – що, на жаль, коливання ринку за останні 20 років неможливо описати з погляду математики. Навіть незначні коливання, які вже мали місце, потребували особливого таланту або відчуття ринку, для того, щоб інвестор мав змогу використати їх на свою користь. Такий підхід, який базується на відчутті, не має жодного стосунку до раціональності, якою, ми дуже сподіваємося, володіють наші читачі – а тому операції, що потребують таких «навичок», необхідно виключити зі списку стратегій роботи на фондовому ринку, які розглянуто в цій книзі. Інвестування за принципом 50 на 50, яке ми пропонували як варіант для пасивного інвестора і докладно описували в розділі 4 – найкраща формула для автоматичного інвестування, яку ми можемо порекомендувати всім інвесторам в умовах 1972 року. При цьому ми залишаємо інвесторові широку свободу дій, допускаючи коливання частки звичайних акцій у його портфелі від 25 до 75 відсотків, залежно від того, як він розглядає поточний рівень цін, як ризикований чи як привабливий. Ще 20 років тому можна було докладно аналізувати особливості різних формул, за допомогою яких можна було визначити відсоток звичайних акцій у портфелі. І ніхто не сумнівався, їх практичні користі. Дивитись, наприклад, Люсіль Томлісон Practical Formulas for Successful Investing та Сідні Катл and В. Т. Вітман Investment Timing The Formula Approach обидві праці видані в 1953 році. Але часи змінилися, і тепер можна впевнено стверджувати, що спроби визначити рівні цін для операцій із придбання і продажу цінних паперів, застосовуючи для цього підходи, що панували на ринку після 1949 року, абсолютно безуспішні. Минуло зовсім мало часу для того, щоб надати інвесторам надійні орієнтири щодо майбутнього стану фондового ринку. Дуже уважно поставитися до слів Грема – у 1972 році, коли він писав цю книжку, то був переконаний, що період з 1949, тобто проміжок у понад 22 роки, надто короткий період для того, щоб зробити надійні висновки. Маючи непересічні математичні здібності, Грем ніколи не забував про те, що для удержання об'єктивних висновків потрібна велика вибірка даних за набагато триваліший часовий період. Шарлатани, які пропонують випробувані часом новинки з добору акцій, майже завжди спираються у своїх судженнях на незначні вибірки, використовувати які Грем навіть і не намагався. Для аналізу даних минулого Грем часто використовував цикл у 50 років. Придбання акцій зростання Кожен інвестор хотів би вибирати акції компаній, темпи зростання прибутку яких упродовж певного періоду часу вищі, ніж у середньому на ринку. Акції зростання можна охарактеризувати як акції компаній, які в минулому демонстрували високі фінансові показники і від яких інвестори очікують такі самі показники і в майбутньому. Компанію зі звичайними показниками не можна без плутанини в термінах назвати компанією зростання, а її акції, акціями зростання тільки тому, що її прихильники, очікують, що в майбутньому, темпи зростання її пробудку будуть вищі від середньоринкових. Це просто перспективна компанія, яка подає надії. Грем робить тонке, але дуже важливе зауваження. Якщо відповідно до визначення компанії зростання вважати компанію, яка буде процвітати в майбутньому, то це взагалі не формулювання, а прийняття бажаного задійснення. Це те саме, як називати команду чемпіоном ще до завершення змагань. Прийняття бажаного задійснення трапляється і сьогодні. Зокрема, у деяких взаємних інвестиційних фондах під портфелями зростання розуміють такі портфелі, акції яких мають потенціал зростання вище середнього, або сприятливі перспективи стосовно зростання прибутку. Точнішим визначенням могло б бути таке – це компанія, чистий прибуток якої в розрахунку на одну акцію, в середньому щорічно збільшувався мінімум на 15% щонайменше впродовж 5 років хоча відповідність такому визначенню у минулому зовсім не гарантує, що компанія зберігатиме її і в майбутньому. Таким чином, здається, цілком логічно, що розумний інвестор приділятиме достатньо зусиль на пошук та відбір акцій зростання. Але це питання набагато складніше, ніж ми намагаємося тут показати. Щоб визначити компанії, акції яких у минулому давали прибуток вищий від середнього – Необхідно звернутися до статистики. Інвестор може отримати від свого брокера список з 50 чи 100 таких компаній. Сьогодні активний інвестор може отримати такий список з інтернету на сайтах morningstar.com за допомогою опції Stock QuickRank, quicken.com та yahoo.marketguide.com. Чом би тоді просто не вибрати зі списку 15 чи 20 компаній, які здаються найпривабливішими та й по всьому. Йому гарантовано прибутковий портфель акцій. У реалізації цієї простої схеми існують дві перешкоди. Перша полягає в тому, що звичайні акції з хорошою історією відносно непоганими перспективами продаються доволі дорого. Можливо, інвестори мають рацію щодо перспективності цих акцій. І все-таки йому не вдасться добре заробити, адже він заплатив повну ціну чи навіть переплатив за очікувану в майбутньому дохідність. Друга перепона полягає в тому, що його припущення стосовно майбутнього акції може виявитися помилковим. Незвично швидке зростання прибутку компанії не триватиме постійно. Якщо темпи зростання компанії вже були доволі високими, її розміри стають на заваді повторенню подібних рекордних результатів. У певній точці, крива зростання вирівнюється, а частіше за все починає знижуватись. Очевидно, якщо інвестор обмежується кількома обраними компаніями, спираючись на свій минулий досвід, то він швидше за все покладається на випадок, оскільки його акції можуть як зростати, так і падати. Як же правильно оцінити результати придбання акцій зростання, враховуючи всю одержану інформацію? На нашу думку, Можна дійти раціональних висновків, вивчивши результати аналізу інвестиційних фондів, які спеціалізуються саме на таких цінних паперах. В авторитетному довіднику Investment Companies, який щороку видає член Нью-Йоркської фондової біржі Arthur Wissenberger Company, публікуються щорічні показники результативності таких 120 інвестиційних фондів, які працюють за акціями зростання за останні кілька років. Для 45 фондів дані покривають 10 і більше років. Середня сукупна дохідність таких фондів, незалежно від їхніх розмірів, протягом 1961-1970 років складала 108%. Для порівняння, за цей період зростання фондового індексу S&P становило 105% і 83% фондового індексу Доу-Джонса. Дивитись таблицю 7.1. За два роки 1969 і 1970 дохідність більшості із 126 інвестиційних фондів зростання була нижчою за приріст будь-якого з цих фондових індексів. Подібні результати ми одержали із наших попередніх досліджень. Висновок полягає в тому, що ви не отримаєте вищого прибутку від формування диверсифікованого портфеля за допомогою інвестицій в акції зростання, порівняно зі звичайними акціями в цілому. Упродовж 10 років до 31 грудня 2002 року включно інвестиційні фонди, які вкладають кошти в компанії, що швидко зростають, сьогоднішній еквівалент фондів, які Грем називав інвестиційними фондами зростання вийшли на 5,6 дохідності, що в середньому було на 3,7% пункту менше, ніж загалом по фондовому ринку. Але й фонди, які інвестували у вигідні акції великих компаній із реальніше оціненими акціями упродовж цього періоду, також заробили менше на 1% пункт, ніж фондовий ринок у цілому. Чи полягає проблема насамперед у тому, що фонди зростання не можуть реально оцінити, які акції в майбутньому перевершать ринок, чи причина в тому, що витрати на отримання середнього фонду, незважаючи на те, що він купує акції зростання, чи вигідні акції перевищують будь-які додаткові доходи, які менеджери можуть заробити завдяки правильному вибору акцій. З фінансовим станом інвестиційних фондів за типами можна ознайомитись на сайті morningstar.com вкладка category Returns». Корисною може бути характеристика різних стилів інвестування, докладно представлена на сайті kelan.com/resource/periodic portablepdf Немає жодних підстав думати, що звичайний розумний інвестор навіть якщо він активно працює в цій сфері, може впродовж достатньо тривалого часу забезпечувати кращі результати від придбання акцій зростання, ніж інвестиційні компанії, які спеціалізуються в цій галузі. Поза всяким сумнівом, у таких компаній більше аналітичних можливостей і досвіду, ніж у непрофесіоналів. Відповідно, можна порадити розумному інвесторі не перейматися вибором звичайних акцій зростання. Цю пораду, щоб нагадати, що активний інвестор це не той, хто бере на себе більше ризику, ніж у середньому на ринку, і не той, хто купує акції агресивного зростання. Це просто людина, яка бажає присвятити більше часу і зусиль для дослідження ринку, для формування свого портфеля. Ці акції легко впізнавані на ринку за прекрасними прогнозами. Значення їх коефіцієнта ціна до прибутку перевищує 20. На нашу думку, для пасивного інвестора граничне значення відношення ціни покупки до середнього прибутку на одну акцію за останні сім років не повинне перевищувати 25. Здебільшого, ці два критерії будуть еквівалентними. Звернімо увагу, що Гремна полягає на визначенні співвідношення між ціною і прибутком з урахуванням середнього прибутку впродовж багатьох років. У такому разі ви зменшите шанс переоцінити вартість компанії через тимчасовий спалах прибутковості. Уявімо, що компанія отримувала дохід у розмірі 3 доларів за акцію впродовж останніх 12 місяців, але в середньому лише 50 центів за акцію протягом 6 минулих років. Яка цифра? Випадкові 3 долари чи стабільні 50 центів свідчить про стійку тенденцію? Якщо орієнтуватися на дохід у 3 долари і за максимального рекомендованого коефіцієнта ціна акції до чистого прибутку, ціна акції складе 75 доларів. Але якщо орієнтуватись на значення дохідності за останні 7 років, 6 доларів, поділених на 7, середня щорічна дохідність на одну акцію дорівнюватиме 85,7 цента. Акція буде оцінена лише в 21,43 центи. Багато чого залежить від того, яку цифру ви оберете. Зрештою, не варто говорити про те, що метод, який сьогодні превалює на Волстріт і базується на оцінці співвідношення між ціною прибутком наступного року, Грем піддав анафемі. Як можна оцінити компанію на підставі прибутків, яких вона ще не заробила? Це наче встановити ціну на будинок, виходячи з пліток про те, що попелюшка збудує собі за рогом новий палац. Дивовижна особливість акції зростання як окремого класу. Їхня тенденція до значного коливання цін на ринку. Це справедливо, як для найбільших компаній з тривалою історію, таких як General Electric та International Business Machines, так і нових і менш успішних фірм. Ця обставина підтверджує правильність нашого припущення, що головною характеристикою фондового ринку з 1949 року стало штучне введення високоспекулятивного елемента в оцінку акцій компанії, які продемонстрували найвищі досягнення і завдяки цьому набули високого інвестиційного рейтингу. Їхнє стабільне фінансове становище дозволяє їм отримувати кредити за найвигіднішими умовами – Інвестиційний калібр таких компаній може залишатися незмінним упродовж тривалого періоду, але ступінь ризику їхніх акцій залежатиме від ситуації на фондовому ринку. Що вищий ентузіазм інвесторів стосовно цих акцій, і що швидше він зростає порівняно з фактичним зростанням дохідності, то ризикованішими стають інвестиції. Нещодавні приклади підтверджують слушність поглядів Грема. 21 вересня 2000 року виробник комп'ютерних процесорів компанія Intel оголосила про те, що в наступному кварталі очікує зростання доходів на 5%. На перший погляд звучить чудово. Більшість великих компаній були б дуже раді досягти 5% збільшення своїх продажів лише за 3 місяці. Але у відповідь на це акції Intel упали на 22%, що призвело до втрати майже 91 мільярду доларів загальної ринкової вартості компанії всього за один день. Чому? Фінансові аналітики з Wall Street очікували зростання доходів Intel до 10%. Аналогічно, 21 лютого 2001 року корпорація EMC, яка спеціалізується на зберіганні даних, оголосила – що в 2001 році очікує збільшення своїх доходів щонайменше на 25%, але із застереженням, що це може призвести до триваліших циклів продаж. Цей легкий відтінок невпевненості спричинив втрату вартості акцій компанії EMC на 12,8% лише за один день. Але читач може спитати, чи правда, що найбільше прибутки від інвестицій у звичайній акції заробили? Ті, хто купив їх на ранньому етапі розвитку компанії, маючи цілковиту впевненість у їхньому майбутньому і дочекавшись моменту, коли їхній курс виріс у 100 і більше разів. Відповідь – так. А от збити великі статки на придбання акцій лише однієї компанії може лише той, хто має тісні зв'язки з компанією по роботі або в справах сімейних, що виправдовує їхні значні інвестиції в одну компанію і утримання акцій, незважаючи на перипетії, зокрема неодноразового спокусу продати акції, коли ціна зростає. За відсутності такого тісного контакту з компанією перед інвестором постійно поставатиме питання, чи не надто багато власних коштів він вклав в одну компанію? Сьогодні від поняття інвестор, який має тісний зв'язок з певною компанією, Розуміють так званих афілійованих осіб, менеджерів вищої ланки чи директорів, які ведуть бізнес-компанії, володіють значною часткою їхніх акцій. Керівники на зразок Біла Гейтса із Microsoft або Уоррена Баффета з Berkshire Hathaway безпосередньо контролюють усі статки компанії, і зовнішні інвестори хочуть, щоб цим керівникам належали більші пакети акцій. А це – гарна ознака того, що справи в компанії йдуть добре. Натомість рішення менш менедж впливових менеджерів і пересічних працівників не позначаються на вартості акцій компанії, тому вони не повинні вкладати значну частку своїх коштів в акції підприємства свого роботодавця. Зовнішнім інвесторам, незалежно від того, як добре вони знають компанію, також не варто цього робити. Кожне падіння курсу, хай навіть дуже тимчасове, загострюватиме його проблему – а внутрішній і зовнішній тиск постійно спонукатиме його до тих дій, які найімовірніше дадуть більший прибуток, та він усе одно аж ніяк не буде максимальним. Для таких випадків на Вол-стріт є два вислови. Жодне з дерев не доростає до небес. Та заробити гроші може і бик, і ведмідь, але тільки не свиня. Три рекомендації для активного інвестора. Щоб упродовж тривалого часу отримувати кращу віддачу від інвестицій у своїй політиці добору чи управління акціями, інвестор має дотримуватися таких двох принципів. Їхня діяльність повинна відповідати обґрунтованим критеріям реальності і раціональності інвестицій. Їхня інвестиційна політика повинна відрізнятися від тієї, якою дотримується більшість інвесторів чи спекулянтів. Спираючись на свій досвід, і результати досліджень ми можемо порекомендувати три підходи до інвестування, які відповідають цим критеріям, вони значно відрізняються один від одного, і кожен з них потребує різних знань і темпераменту від того, хто їх застосовуватиме. Відносно непопулярні великі компанії, якщо виходити зі звичної практики фондового ринку, Переоцінення звичайних акцій, які демонструють значні показники зростання, чи є привабливими з інших причин, логічно очікувати, що ринок недооцінюватиме ті компанії, які потрапили в немилість через незадовільні тимчасові показники зростання. Це твердження, яке можна вважати фундаментальним законом фондового ринку, лежить в основі консервативного, але досить перспективного інвестиційного підходу, який описано нижче. Таблиця 7.1 – середні результати діяльності фондів зростання впродовж 1961-1970 років. Основна вимога в такому випадку – концентрація уваги активного інвестора на великих компаніях, які переживають період непопулярності з боку публіки – і хоч невеликі компанії також можуть бути недооцінені з аналогічних причин і часто в майбутньому можуть збільшити свої прибутки і ціну акцій, інвестиції в них пов'язані з певним ризиком втрати доходу, а також тривалого ігнорування з боку ринку навіть попри їх вищу дохідність. Таким чином, на відміну від решти, великі компанії мають дві переваги. По-перше, вони мають ресурси, капітал і знання, завдяки яким вони долають несприятливі періоди і знову повертаються до задовільного рівня дохідності. По-друге, ринок досить швидко реагує на будь-яке покращення справ. У слушності цієї тези можна переконатися, вивчивши поведінку цін на непопулярні акції у фондовому показнику Доу Джонса. Припустимо, що за цією методикою щорічно купували акції 6-10 компаній, які входять до складу фондового індексу Доу Джонса і мають найнижче співвідношення ціна акції до чистого прибутку. Виходячи з показників прибутку поточного і попереднього років, їх можна було б назвати найдешевшими акціями в списку Доу Джонса. І їхня дешевизна, очевидно, відображала їхню відносну непопулярність серед інвесторів чи трейдерів. Пізніше припускали, що такі акції продаватимуться в кінці періоду тривалістю в один рік чи 5 років. Потім результати цих інвестицій порівнювали або з показниками фондового індексу Dow Jones в цілому, або ж з акціями групи компаній, у яких коефіцієнт ціна акції до чистого прибутку був найвищим, іншими словами, найпопулярніших. Докладні дані, які ми маємо у своєму розпорядженні, відбувають результати щорічних продажів упродовж 53 років. Було проведено два дослідження. Перше, яке охоплювало 1917-1950 роки, здійснив один із наших студентів Г. Г. Шнайдер. Воно було надруковане в Journal of Finance в червні 1951 року. Друге провела компанія Drexel Firestone, член Нью-Йоркської фондової біржі. Воно стосується періоду 1933-1969 років. Цю інформацію подано тут з їхньої люб'язної згоди. Раніше, у 1917-1933 роках, такий підхід виявився непопулярним – але починаючи з 1933 року він почав демонструвати надзвичайно хороші результати. 34 тести для однорічних інвестиційних періодів з 1937 до 1969 року, проведених Drexel Company, нині відомої під назвою Drexel Firestone. Drexel Firestone – це інвестиційний банк у штаті Філадельфія, який у 1973 році злився з компанією Burnham Co. і пізніше став компанією Drexel Burnham Lambert, прославившись операціями з бросовими облігаціями в період буму поглинання компаній у 1980 році. Показали, що дешеві акції лише в трьох випадках із 34 показали гірший результат порівняно з фондовим індексом Доу-Джонса. У шести випадках результати були майже однакові. Результат вище середнього дешеві акції демонстрували 25 разів. Кращі показники дешевих акцій впродовж п'ятирічних періодів порівняно з акціями фондового індексу Dow Jones і 10 акціями з високим коефіцієнтом ціна акцій до чистого прибутку значено в таблиці 7.2. Таблиця 7.2. Середньорічні темпи приросту дохідності інвестицій для контрольних акцій упродовж 1937-1969 років. Розрахунки компанії Drexel засвідчують, якщо в 1936 році ми інвестували кошти в розмірі 10 тисяч доларів у дешеві акції і кожного наступного року обирали акції, дотримуючись цього принципу, то в 1962 році ми вже мали б 66 900 доларів. Такі самі операції з акціями з високим коефіцієнтом ціна акцій до чистого прибутку дали б лише 25 300 доларів. Тоді як завдяки операціям з усіма 30 акціями, які входять у фондовий показник Доу Джонса, початкові інвестиції збільшилися б до 44 000 доларів. Ця стратегія придбання дешевих акцій, які формують фондовий індекс Доу-Джонса, нині отримала назву підхід «Собак Доу» – «Dogs of the Доу». З інформацією про Dow 10 можна знайомитись на сайті dgiindexes.com. Розробка концепції купівлі акцій непопулярних великих компаній і її реалізація для групи акцій за описаною вищою методикою доволі прості – але розглядаючи можливість купівлі акцій окремих компаній, необхідно брати до уваги особливий фактор, який ускладнює її практичне застосування. Йдеться про акції компаній, які мають спекулятивну природу через значне коливання прибутку відповідних компаній. У успішні роки вони продаються за відносно високими цінами і з відносно низьким коефіцієнтом ціни акцій до прибутку. І в невдалі роки, навпаки – за відносно низьких цін і високого значення цього коефіцієнта. Такі особливості поведінки акцій проілюстровано в таблиці 7.3, на прикладі корпорації Chrysler. Таблиця 7.3 – звичайні акції компанії Chrysler, їхній курс і прибуток у 1952-1970-х роках. У цьому випадку учасники ринку досить скептично ставилися як до ймовірності подальшого зростання незвично високих прибутків, так і були доволі спокійні, коли дохідність, навпаки, була низькою або взагалі нульовою. Звертаємо вашу увагу, що за законами математики, якщо прибутки компанії майже дорівнюють нулю, для її акції властивий високий коефіцієнт «Ціна до прибутку». Але для провідних компаній, що належать до розрахункової бази фондового індексу Доу-Джонса, Chrysler була радше винятком, ніж правилом, і тому особливості поведінки її акцій не можуть сильно впливати на наші розрахунки за акціями з низьким коефіцієнтом ціна акцій до прибутку. Було б дуже легко уникнути включення таких аномальних акцій у список компаній з низьким коефіцієнтом, висунувши вимогу – за якою ціна акцій також мала б бути відносно низькою порівняно із середньою дохідністю в минулі періоди, або використати якийсь інший подібний критерій. Готуючи цей матеріал, ми проаналізували результати методики відбору акцій із низьким коефіцієнтом зі списку фондового індексу Доу Джонса, застосованої до групи акцій, придбання яких планувалося на кінець 1968 року, а переоцінка на 30 червня 1971 року. Цього разу цифри не розчарували, адже портфель із 6 акцій з низьким коефіцієнтом ціна акції до прибутку виявився збитковим, а портфель акцій з високим коефіцієнтом – прибутковим. Цей негативний приклад не повинен перекреслити висновки, які ґрунтуються на понад 30-річному експерименті, але останні дані свідчать про те, що цей метод необхідно застосовувати обережно. Можливо, активному інвестору варто починати добирати акції, орієнтуючись на низьке значення коефіцієнта ціна акції до прибутку, але враховуючи при цьому у формуванні свого портфеля додаткові кількісні і якісні критерії відбору акцій. Придбання вигідних цінних паперів За нашим визначенням, до цінних паперів належать ті, ціна яких за результатами їх аналізу здається значно заниженою порівняно з їхньою справжньою вартістю. До цього типу цінних паперів належать облігації і привілейовані акції, які продаються за ціною, нижчою за номінальну, а також звичайні акції. Щоб пояснити на конкретному прикладі, уявімо, що цінний папір не може бути по-справжньому вигідним – поки його справжня вартість не перевищить його поточної ринкової ціни як мінімум на 50%. Який аналіз може підтвердити існування такої значної невідповідності між ціною і вартістю, Як з'являються вигідні цінні папери і яку користь може отримати з цього інвестор? Існують два тести, за допомогою яких можна визначити вигідні звичайні акції. Перший – це метод оцінки – який базується переважно на оцінці майбутнього прибутку, значення якого потім множиться на відповідний коефіцієнт. Якщо отримане в результаті число значно вище від ринкової вартості і інвестор упевнений у методиці, яку застосував, він може позначити собі таку акцію як вигідну. Другий полягає в оцінці компанії з погляду індивідуального власника. Вона також часто визначається насамперед на підставі розрахунку очікуваного майбутнього прибутку. У такому разі результат може бути аналогічним, але в другому тесті більше уваги приділяють можливі ціні реалізації активів компанії. Водночас особливе значення має величина оборотного капіталу. В умовах низьких цін на фондовому ринку значна кількість звичайних акцій стає вигідними цінними паперами. Типовий приклад – компанія General Motors коли в 1941 році її акції продавались за ціною мінімум 30 доларів, а в 1971 – лише 5. Прибуток на акцію складав 4 долари, а 3,5 чи навіть більше виплачували як дивіденди. Насправді поточний рівень прибутків і найближча перспектива можуть виявитися похмурими, але холоднокровна оцінка майбутніх подій свідчить про те, що акції на ринку недооцінені. Таким чином, Мудрість інвесторів, які зберігають мужність в умовах депресивного стану фондового ринку, підтверджує не лише досвід, а й аналітичний підхід до аналізу вартості акцій. Подібний аналіз ринкових цін показує, що сьогодні діють такі умови, коли можна знайти багато цінних паперів, які є вигідними об'єктами для інвестицій. Ринку дуже подобається згущувати фарби перетворюючи й прості проблеми компанії на привід для падіння курсу їхніх акцій. Наведімо найбільш яскраві приклади з недавнього минулого, які унаочнюють як фондовий ринок згущої фарби. У травні 1998 року компанія Pfizer Inc. і управління США із санітарного нагляду за якістю продуктів харчування і медикументів заявили, що шестеро чоловіків, які приймали в ІАГРУ препарат проти імпотенції, померли від серцевого нападу, коли займалися сексом. Акції компанії pfizer Inc. умить почали падати, втративши всього за день 3,4% своєї ціни. Однак після того, як висновок експертизи засвідчив, що причин для паніки немає, злетіли вгору, здорожчавши приблизно на третину за два роки. Наприкінці 1997 року, коли в Англії було призупинено продаж нових ліків від діабету компанії Warner-Lambert Co., її акції в той самий день упали в ціні на 19%, а впродовж наступних двох років їхня вартість зросла майже вдвічі. У кінці 2002 року корпорація Carnival, яка спеціалізується на морських круїзних турах, втратила майже 10%, коли туристи занедужили через серйозний розлад шлунка. Однак трапилося це на кораблях інших компаній. Навіть звичайна втрата інтересу або ентузіазму до акцій з боку інвесторів може спричинити падіння цін до абсурдно низького рівня. Таким чином, ось дві основні причини для можливого недооцінення акцій. Перше – поточні незадовільні фінансові показники компанії. І друге – Тривале ігнорування компанії учасниками ринку чи її непопулярність. Однак жоден із цих двох факторів сам по собі не може бути путівником для успішного інвестування у звичайні акції. Як переконатися в тому, що поточні незадовільні показники компанії – це лише тимчасові труднощі? Наведімо кілька доволі показових прикладів того, що таке справді можливо. Акції підприємств сталеварної галузі вважалися популярними через їхню циклічність ціни і мудрі покупці могли придбати їх дешево, коли прибутки були низькі, і продати в період буму, коли показники дохідності зростали. Яскравий приклад корпорація Chrysler, дані щодо якої наведено в таблиці 7.3. Якби це була стандартна поведінка акцій із нестабільними прибутками. Тоді заробляти гроші на фондовому ринку було б дуже легко. На жаль, можна навести багато прикладів падіння доходів і цін, після яких не спостерігалося автоматичного відновлення цих двох показників. Один із них – компанія Anaconda Wire Cable, яка до 1956 року мала величезні прибутки, а курс її акцій тримався на рівні 85 доларів. Потім, упродовж шости років, прибуток нерівномірно знижувався – у 1962 році курс акцій впав до 23,5 долара, а наступного року її поглинула компанія-партнер Anaconda Corporation за ціною лише 33 долари. Чимало таких прикладів показують. Щоб цілковито переконатися в слушності своєї майбутньої покупки, інвесторові потрібно дещо більше, ніж просто зниження прибутку і курсу акцій. Він має бути впевнений, що принаймні за 10 останніх років у неї не було збиткових періодів, а також що її розміру і фінансової спроможності достатньо для протистояння ймовірним падінням курсів акцій у майбутньому. Ідеальним вибором у цьому разі можна вважати велику і відому компанію, ціна на акції якої впродовж певного часу була значно нижчою за середню ринкову ціну і за середній коефіцієнт ціна до прибутку. Звичайно, ми змушені викреслити списку вигідних акцій компанії на кшталт Chrysler, оскільки падіння їхніх цін найчастіше супроводжувалося високим коефіцієнтом ціна до прибутку. Але ми хочемо запевнити читача, і поза всілякими сумнівами зробимо це ще раз, що між поняттям «внутрішній прибуток» і «реальний прибуток» існує безліч відмінностей. Ми маємо серйозні сумніви, що курс акцій компанії на зразок Chrysler – курс акцій, якою можна порівняти з американськими гірками, належний об'єкт для інвестицій з боку активного інвестора. Ми вже згадували про затяжне ігнорування акцій учасниками ринку чи непопулярність акцій серед інвесторів як другу причину падіння курсу акцій до надзвичайно низького рівня. Ще одним подібним прикладом можна вважати компанію National Presta Industries. На битчачому фондовому ринку 1968 року Акції цієї компанії продавалися за ціною 45 доларів, що лише у вісім разів перевищило прибуток на акцію, який становив 5,61 долара за рік. Величина прибутку на одну акцію зростала як у 1969, так і в 1970-х роках, але ціна на акції впала до 21 долара в 1970 році. Це було в чотири рази менше за середній ринковий прибуток, і менша, ніж чиста поточна вартість активу. У березні 1972 року її акції продавали за ціною 34 долари, лише в 5,5 рази вище попереднього оголошеного прибутку і майже за чистою поточною вартістю активу. Інший схожий приклад – компанія Standard Oil of California. На початку 1972 року її акції коштували так само, як і 13 років тому, 56 доларів за одну акцію. Прибуток був напрочуд стабільний і з відносно невеликим зростанням лише одним прикладом незначного падіння за весь період. Балансова вартість компанії була приблизно тутожна ринковій вартості. За таких консервативних сприятливих результатів упродовж 1958-1971 років вартість компанії ніколи не перевищувала прибуток більше ніж у 15 разів. На початку 1972 року співвідношення ціни акції до прибутку дорівнювало лише десяти. Третім фактором надмірного зниження цін на звичайні акції може стати нездатність фондового ринку розпізнати справжній стан справи компанії. Класичний приклад цього – компанія Northern Pacific Railway, курс акцій якої впродовж 1946-1947 років знизився із 36 доларів, до 13,5 доларів. Реальні прибутки в 1947 році склали 10 доларів за акцію. Ціна акції впала здебільшого через встановлення дивідендів у розмірі 1 долара. Акції компанії ігнорували ще й тому, що реальну картину щодо дохідності приховували специфічні в залізничних компаніях методи ведення бухгалтерського обліку. До вигідних цінних паперів які легко розпізнати, належать операції із звичайними акціями, ціна яких менша від величини чистого оборотного капіталу після вираховування всіх попередніх зобов'язань. Під чистим оборотним капіталом Крем розуміє обсяг поточних активів компанії, таких як гроші, високоліквідні цінні папери і запаси, після вирахування її загальних зобов'язань, зокрема, правільйованих акцій довострокової заборгованості. Це означає, що покупець нічого не платитиме за основний капітал, будівлі, обладнання та інше, чи можливий гудвіл. Кінцева вартість лише дуже незначної кількості компаній була нижчою за вартість їхнього оборотного капіталу. Хоча окремі приклади все ж таки трапились. Дивним, однак, залишається той факт, що акції багатьох компаній були доступні на ринку за вигідними цінами – Згідно з даними 1957 року, коли ціновий рівень ринку був низький, таких звичайних акцій було 150. У таблиці 7.4 узагальнено результати станом на 31 грудня 1957 року щодо придбання акцій тих 85 компаній зі списку інформацією, про які подано в бюлетні Monthly Stock Guide, що публікує агентство Standard Poor's. Таблиця 7.4, фінансові показники недооцінених компаній упродовж 1957-1959 років. Куплені акції зберігалися в портфелі інвестора впродовж двох років. За випадкового обігу обставин наприкінці цього періоду загальна ціна всіх відібраних акцій наблизилася і навіть перевищила сукупну вартість чистих оборотних активів. Приріст ринкової вартості портфеля у цей час становив 75%, порівняно з 50% фондового індексу для 425 промислових компаній, акції яких входять до розрахункової бази фондового індексу S&P. Прикметно, що ціна жодної з цих акцій за цей час суттєво не впала. Ціни сіми акцій залишилися на поточному рівні, а 78 продемонстрували доволі суттєве зростання. Такий диверсифікований підхід до вибору акцій давав стабільно хороші результати впродовж багатьох років до 1957 року. Очевидно, можна стверджувати, що це свідчить про безпечність і прибутковість такого методу одержання прибутків від операцій із недооціненими акціями. Та впродовж періоду загального підйому на ринку, після 1957 року, кількість таких ситуацій, коли акції можна було розглядати як недооцінені, суттєво знизилась, до того ж, більшість із тих, що були в наявності, виявилися низько рентабельними і навіть збитковими. Падіння на фондовому ринку впродовж 1969-1970 років призвело до появи акцій з ціною, нижчою від вартості робочого капіталу. Таку групу акцій розглянута в розділі 15 у контексті вибору акцій для активного інвестора. Придбання вигідних акцій компаній другого ешелону Компанія другого ешелону – це компанія, акції якої не належать до лідерів якої-небудь важливої галузі господарства. Зазвичай, це невеличка компанія у цій церені чи провідна компанія другорядної сфери. Варто відзначити, що компанії, акції яких розглядають на ринку як акції зростання, не можна кваліфікувати як компанії другого ешелону. На бичучому фондовому ринку 1920-х років існувала відносно незначна відмінність – між акціями лідерів галузі і акціями інших компаній, зіставних і з ними за розміром. Інвестори вважали, що середні за розміром компаній здатні протистояти штормам фондового ринку і навіть мають більше шансів на експансію, на відміну від компаній, які вже завоювали лідерські позиції. Однак, велика депресія 1931-1932 років безперечно справила негативний вплив на позиції компаній, які не були лідерами галузі ні за розміром, ні за стабільністю свого бізнесу. Унаслідок подібного досвіду інвестори почали віддавати перевагу акціям компаній-лідерів галузі і, відповідно, переважно втратили інтерес до придбання акцій компаній другого ешелону. Це означає, що акції компаній з цієї групи продаються за нижчими цінами, якщо взяти до уваги їхні прибутки й активи, ніж ті, що належать до першої групи. Водночас це призводить до того, що ціни здебільшого падають так сильно, що їх можна вважати об'єктами вгідного інвестування. Якщо інвестор відмовляється купувати акції компаній другого ешелону, навіть якщо вони продаються відносно дешево, це означає, що вони впевнені в невтішному майбутньому таких компаній. По суті, вони констатують, хоч і підсвідомо, що будь-яка ціна надто висока для них, оскільки такі компанії приречені на згасання. З іншого боку, відповідно до розробленої в 1929 році теорії вважалося, що інвестування в голубі фішки вигідне за будь-якої ціни, адже їхні майбутні можливості зростання не обмежені. Обом цим підходом було притаманне перебільшення, що призвело до виникнення серйозних інвестиційних помилок. Фактично типова середня за розміром компанія, що входить до списку, велика порівняно із середнім приватним бізнесом, немає серйозних підстав стверджувати, що така компанія, навіть відчуваючи несприятливий вплив тих чи інших економічних факторів, не здатна забезпечити інвесторові належний рівень дохідності на вкладений капітал. Цей короткий огляд свідчить про те, що ставлення фондового ринку до акцій компаній другого ешелону не завжди реалістичне і, як результат, за нормальних умов часто призводить до їх суттєвого недооцінення. Власне, Період після Другої світової війни післявоєнний бум виявився більш сприятливим часом для маленьких компаній, ніж для великих, бо тоді не витримувалися умови нормальної конкуренції, і невеликі фірми могли значно збільшити обсяги своїх продажів і підвищити рентабельність. Таким чином, фондовий ринок 1946 року став цілковитою протилежністю до воєнної ситуації, у той час як фондовий індекс Доу Джонса сформований на основі акцій компаній лідерів фондового ринку з кінця 1938 до 1946 року виріс лише на 40%, фондовий індекс Standard Poor's, що об'єднував низькономінальні акції, за той самий період підстрибнув як мінімум до 280%. Спекулянти і більшість інвесторів, які дотримувалися індивідуальної стратегії інвестиційної діяльності і мали коротку пам'ять, кинулося скуповувати старі і нові випуски акцій компаній другого ешелону, не звертаючи уваги, що ціну на них було завищено. Звичайно, маятник колихнувся в протилежний бік. Акції компаній другого ешелону, які раніше відкривали перед інвесторами найкращі можливості для здійснення вигідних операцій, тепер стали джерелом розчарування внаслідок надмірного ентузіазму і переоцінення вартості акцій. Із незначними відмінностями ця ситуація повторилася – 1961 і 1968 роках, коли інвестори надмірно захопилися новими випусками акцій невеликих компаній нижчих ешелонів, що працювали переважно в галузі електроніки, комп'ютерів, франшайзингу тощо. Із 1975 до 1983 року зростання курсу акцій невеликих компаній другого ешелону перевищило аналогічний показник для крупних компаній у середньому на 17,6% пункту на рік. Інвестори за ріжотажем скуповували акції невеликих компаній, інвестиційні фонди створювали сотні нових інвестиційних фондів, які спеціалізувалися на операціях з дрібними акціями. Вони щедро віддячили інвесторам – забезпечивши впродовж наступного десятиліття середньорічний рівень прибутку на 5% пунктів вище. Ця ситуація повторилася в 1999 році, коли зростання курсу акцій дрібних фірм перевищило зростання цін великих компаній майже на 9% пунктів, що заохочувало інвестиційні банки виходити на ринок із сотнями гарячих випусків акцій дрібних високотехнологічних компаній. Замість слів «електроніка», «комп'ютери» або франчайзинг. У назвах нових компаній з'явилися новомодні слова на зразок «дотком», «оптікал», wireless і навіть префікси «і» та «ай». Модні інвестиційні слівця завжди перетворюються на незрозумілі буквосполучення, часто вводячи в оману всіх тих, хто в них повірив. Як і очікувалося, таке зниження ринку найбільше вплинуло саме на переоцінені акції. У деяких випадках коливання маєтника може призвести до очевидної недооцінки акцій. Якщо існує тенденція до недооцінення на ринку більшості акцій компаній другого ешелону, то що ж тоді змушує інвестора вважати, що він зможе одержати з такої ситуації зиск? І якщо така ситуація триватиме невідомо скільки, чи не означає це, що ринкові позиції інвестора, який придбав акції другого ешелону, залишаться на тому самому рівні? Відповідь на це питання доволі складна. Значний прибуток від інвестицій в акції другорівневої рівневої компанії, які ви придбали за вигідною ціною, можна отримати різними шляхами. По-перше, їхня дивідендна дохідність доволі висока. По-друге, розмір реінвестованого прибутку відносно великий порівняно з вартістю акцій і сумніву впливатиме на її курс у майбутньому. Ці фактори здатні спричинити значне зростання курсу ретельно дібраних акцій впродовж інвестиційних періодів тривалістю від 5 до 7 років. По-третє, бичачий ринок зазвичай надзвичайно щедрий на низькономінальні акції, ціну яких він намагається довести щонайменше до прийнятного рівня. По-четверте, навіть у відносно несприятливі часи на ринку триває зростання курсів недооцінених акцій до такого рівня, що є нормальним для акцій цього класу. По-п'яте, у багатьох випадках специфічні фактори, які спричинили незадовільне зростання прибутків, мають бути нівельовані шляхом запровадження нових умов, нової виробничої політики або зміни стилю управління компанією. Останнім часом на поведінку курсу акцій невеликих компаній став впливати і такий чинник, як їх придбання великими компаніями, зазвичай у межах програми диверсифікації бізнесу. У такому разі реакція учасників ринку була загалом сприятливою і також зумовила зростання курсу акцій таких невеликих компаній до вигідного рівня, що раніше не спостерігалося. Коли процентні ставки були намагато нижче за рівень 1970 року, сфера вигідних цінних паперів розширилася за рахунок облігацій і привілейованих акцій, що продавалося зі значним дисконтом. Зараз у нас інша ситуація. Коли навіть цінні папери з високим ступенем захисту продаються за великим дисконтом, якщо їхня процентна ставка становить 4,5% чи менше. Наприклад, 2,625 тисяч відсоткові облігації компанії American Telephone and Telegraph із терміном погашення в 1986 році в 1970 році продавалися по 51 а 4,5% облігацій компанії Deere Co. зі строком погашення в 1983 році коштували 62. Ці облігації можуть виявитися вигідним придбанням, якщо не станеться значного падіння ринкових відсоткових ставок. До вигідних цінних паперів у традиційному розумінні можна віднести і випущені в 1920-х або 1930-х роках облігації залізничних компаній із первинною закладної нерухомості, які нині переживають серйозні фінансові труднощі, зауважимо, що недосвідчений інвестор не зможе розібратися в подібних ситуаціях, адже не знаючи реальної вартості облігацій компанії цієї сфери, він може серйозно упектися. Та якщо взяти до уваги, що на фондовому ринку існують ознаки тенденції до підвищення ринкової вартості таких облігацій. Можна за допомогою ретельного і виваженого аналізу спробувати знайти вигідні об'єкти в цій групі цінних паперів. Упродовж десятилітнього періоду із 1939 до 1948 року недооцінені облігації залізничних компаній загальною вартістю в 1 мільярд доларів стали вигідним об'єктом для інвестування в цій галузі. Пізніше такі пропозиції стали з'являтися вкрай рідко – але схоже, що ситуація повторилася в 1970-х роках. Сьогодні облігації залізничних компаній, які пробувають у стані дефолту, вже не становлять жодного інтересу. Та як ми вже зазначали, дефолтні сміттєві облігації, так само як і конвертовані облігації високотехнологічних компаній, можуть стати цінним придбанням на фоні краху фондового ринку в 2000-2002 роках. У цій сфері надзвичайно важлива диверсифікація, але вона практично неможлива без наявності щонайменше 100 тисяч доларів, які можна було б інвестувати в такі облігації. Якщо лише ви не мультимільйонер, подібна диверсифікація вам не під силу. До недавнього часу інвестиції в рамках особливих випадків могли б гарантовано забезпечити досить непогану дохідність практично в будь-якій ситуації на фондовому ринку, але тільки тим, хто був Обізнаний з цією сферою діяльності. Ця церина не була забороненою територією для індивідуальних інвесторів. Дехто з них, хто мав особливе чуття до таких операцій, зміг опанувати ази і стати доволі успішними практиками, не гаючи багато часу на академічну підготовку. Інші були достатньо кмітливі, щоб збагнути, яка приваблива ця сфера діяльності і долучитися до розумних керівників, які управляли інвестиційними фондами і спеціалізувалися здебільшого на таких особливих випадках. Але останнім часом з причин, які ми розглянемо далі, сфера арбітражів і реструктуризації стала ризикованішою і менш прибутковою. Цілком імовірно, що з часом умови в цій галусі знову стануть сприятливими – у кожному разі варто розглянути та проелюструвати на кількох прикладах загальну природу і походження цих операцій. Типовий приклад особливої ситуації – зростання кількості випадків придбання малих компаній великими в міру того, як компанії дедалі більше почали диверсифіковувати свій бізнес. Для великої компанії часто доцільніше придбати дрібну компанію, що вже працює в тій сфері, у якій вона хоче розпочати свою діяльність – ніж починати все з нуля. Для того, щоб уможливити таке придбання і отримати згоду обов'язкової більшості акціонерів меншої компанії, майже завжди доводиться пропонувати ціну, яка значно перевищує поточну вартість акцій невеликої компанії. Такі корпоративні схеми відкривають доволі цікаві можливості для отримання прибутку для інвесторів, які добре обізнані цією сферою і мають достатній досвід проведення подібних операцій. Зовсім недавно тямущі інвестори зробили чималий прибуток, придбавши облігації залізничних компаній, які перебували на межі банкрутства. Облігації, що, як вони були переконані, мали коштувати значно більше своєї теперішньої вартості внаслідок фінальної реорганізації залізниці. Після оголошення про плани реорганізації на фондовому ринку з'явилися знову розміщені нові облігації. Ціна на них була значно вища, ніж на попередні випуски – які успішно були замінені цими новими цінними паперами. Звичайно, існував ризик того, що ці операції не будуть доведені до кінця, або ж їх відкладуть на невизначений термін, але в цілому такі арбітражні операції підтвердили свою високу прибутковість. Подібні можливості відкрилися перед інвесторами в ході реорганізації компаній комунального сектору згідно із законом 1935 року. Вартість майже всіх цих компаній значно зросла після того, як вони змінили свою правову форму, вийшовши зі складу холдинга і перетворившись на окремі компанії. Визначальний фактор у цій ситуації – тенденція фондового ринку недооцінювати акції компаній, залучених до будь-яких складних юридичних процедур. Колись на Wall стріт був девіз «Ніколи не кубуй під час судового засідання». Ця порада може бути слушною щодо спекулянтів, які прагнуть проведення швидких операцій. Але якщо нею керуватиметься звичайний інвестор, це може призвести до обмеження вигідних перспектив, які перед ним відкриваються. Адже фондовий ринок має упередження щодо таких акцій, що призводить до значного падіння цін на них. Класичний приклад із недавнього минулого – компанія Philip Morris акції якої за два дні втратили 23% своєї вартості після того, як суд штату Флорида почав розглядати позов проти компанії на суму 200 мільярдів доларів, чим фактично було визнано, що цигарки можуть стати причиною раку легенів. Упродовж року ціна на акції компанії Філіп Моріс подвоїлася, а потім знову впала після задоволення мультимільярдного позову в штаті Іллінойс. Курси акцій деяких інших компаній, зокрема Jones Manwheel, VR Grace та USG Corp, практично впали до нуля внаслідок судових процесів. Таким чином принцип «ніколи не купуй під час судових засідань» залишається важливим правилом для всіх, хоча найсміливіші інвестори все ж таки його порушують. Операції в межах особливих випадків – це така галузь інвестування, яка потребує від інвестора особливих умінь і навичок. Можливо, ними зацікавиться лише незначний відсоток активних інвесторів, тому ми не ставили собі за мету пояснювати в цій книжці всі складнощі, які виникають у таких ситуаціях. Три випадки особливих ситуацій, які трапилися в 1971 році, описані на сторінках розділу 15. Широке застосування правил інвестування Інвестиційна політика, принципи якої розкрито на сторінках цієї книжки, Залежить насамперед від вибору інвестором захисної, пасивної чи агресивної, активної ролі. Активний інвестор повинен пристойно розумітися на тому, як оцінювати цінні папери. Достатньо добре, щоб вважати його операція з цінними паперами еквівалентом самостійного виду бізнесу. У цій діяльності неможливо зайняти проміжну позицію між пасивним і активним статусом. Чимало – а можливо, і більшість інвесторів саме це і намагаються зробити. Такий компроміс, на нашу думку, принесе радше розчарування, ніж успіхи. Як інвестор, ви не можете бути наполовину бізнесменом, адже в такому разі отримуватимете, у кращому випадку, лише половину очікуваного рівня дохідності, який може забезпечити інвестиційна діяльність. з цього випливає, що більшість власників цінних паперів повинні обирати захисну або пасивну стратегію. В інвестора може не бути ні часу, ні бажання, ні відповідної підготовки для того, щоб інвестування стало його окремим бізнесом, тому він повинен задовольнятися тією дохідністю, яку отримує завдяки пасивній інвестиційній діяльності чи навіть меншою. Інвесторам не варто піддаватися періодичній спокусі збільшити свою дохідність, звернувши на інший шлях. Активний інвестор може починати будь-які операції з цінними паперами для яких у нього є адекватні знання і навички, і які здаються йому достатньо привабливими, якщо виходити з прийнятних в інвестиційному бізнесі стандартів. У рекомендаціях і застереженнях для цієї групи інвесторів ми намагалися застосувати ці стандарти. Даючи поради пасивному інвестору, ми переважно керувалися трьома вимогами – безпечністю, простотою вибору, і перспективою задовільних результатів не лише з погляду психології, а й математики. Використання таких критеріїв змусило нас виключити з рекомендованих інвестицій кілька класів цінних паперів, які зазвичай вважаються придатними для багатьох видів інвесторів. Ці заборони перераховано в розділі 1. Пропонуємо розглянути докладніше, що входить у ці три винятки. Ми радили не купувати за повну вартість, Три категорії цінних паперів. Перше – іноземні облігації. Друге – звичайні привілейовані акції. І третє – звичайні акції компанії другого ешелону. Зокрема, також оригінальні пропозиції таких випусків. Під поняттям «повна вартість» ми розуміємо ціну, наближену до номінальної, для облігацій і привілейованих акцій, і ціну, яка представляє реальну вартість компанії у випадку зі звичайними акціями. Більшість пасивних інвесторів повинні уникати акцій цієї категорії попри їхню ціну. Активні інвестори повинні купувати їх тільки в тому разі, коли вони доступні за вигідною ціною, яку ми визначимо як ціну, що не перевищує 2 третіх оціночної вартості цінного паперу. Що трапиться, якщо всі інвестори в таких випадках керуватимуться нашими порадами? Це питання на прикладі іноземних облігацій розглянуто в розділі 6 – і нам більше нічого додати. Привілейовані акції інвестиційного рівня мають купувати лише корпорації, такі, наприклад, як страхові компанії, що отримуватимуть вигоду від особливого статусу оподаткування подібного виду акцій. Виключення з списку рекомендованих об'єктів інвестування звичайних акцій другого ешелону може створити деякі проблеми. Якщо більшість пасивних інвесторів взагалі не купуватимуть ці цінні папери, то коло їх ймовірних покупців значно звузиться. Бо більше, якщо активний інвестор купуватиме їх лише за вигідною ціною, ці акції будуть приречені на продаж за ціною нижчою від справедливої. Окрім тих випадків, коли вони придбані всупереч принципам розумного інвестування. Таке трактування може здатися жорстоким, чи навіть не зовсім етичним. Правду кажучи, ми просто намагаємося зрозуміти, що ж фактично відбувалося в цій сфері впродовж останніх 40 років. Акції компанії другого ешелону здебільшого справді коливаються стосовно середнього значення, що набагато нижче від їхньої справедливої ціни. Вони досягають цього рівня і навіть інколи перевищують його, але це трапляється лише на піку бичачого фондового ринку, коли ми, виходячи з практичного досвіду, не рекомендуємо купувати акції за цінами, що панують на ринку. Таким чином, ми виходимо з того, що активний інвестор визнає реалії життя, і ми рекомендуємо йому, ухвалюючи рішення стосовно акції компаній другого ешелону, врахувати ці обставини й орієнтуватися на середній рівень цін, характерний для певного виду акцій, використовуючи його як керівництво для визначення своїх купівельних цін. Однак у цьому міститься парадокс. Акції середньої, відібраної за певним критерієм компанії, тієї чи іншої галузі, можуть бути такими ж перспективними, як і акції компаній-лідерів у цій сфері. І те, чого середній компанії бракує з погляду внутрішньої стабільності її бізнесу, вона може досягти завдяки можливостям зростання. Багатьом читачам може вдатись нерозумним купувати такі акції другого рівня за їхню повною вартістю. Ми вважаємо, що найпереконливішим логічним аргументом тут є досвід. Історія фондового ринку однозначно свідчить про те, що інвестор може очікувати задовільних результатів від інвестування у звичайні акції компаній другого ешелону, лише якщо купує їх за ціною, нижчою від їхньої реальної вартості. Іншими словами, на вигідних умовах. Остання фраза свідчить про те, що цей принцип стосується звичайного зовнішнього інвестора. Кожен – Хто контролює компанію другого ешелону або належить до її провідних акціонерів, цілком може дозволити собі придбати акції на тих самих умовах, якби він інвестував у свою корпорацію чи іншу приватну компанію. Різниця в позиції і відповідній інвестиційній політиці внутрішніх і зовнішніх інвесторів стає вагомішою, коли підприємство втрачає популярність. Базова ознака компанії-лідера – це те, що окрема акція коштує так само, як і акція в контрольному пакеті. У компаніях другого ешелону середня ринкова вартість окремої акції значно нижча від її ціни у складі контрольного пакету. У зв'язку з цим питання відношень між акціонерами і менеджерами, а також між внутрішніми і зовнішніми інвесторами набагато важливіше і суперечливе для компаній другого ешелону, порівняно з компаніями-лідерами. Наприкінці розділу 5 ми говорили про складність проведення чіткої межі між основними компаніями і компаніями другого ешелону. Більшість звичайних акцій компаній у цій межовій зоні можуть демонструвати середню цінову поведінку. З боку інвестора доволі логічно придбати таку акцію з незначним дисконтом від її оціночної вартості за умови, що вони лише трохи відстають від акції групи компаній-лідерів і в не дуже далекому майбутньому здатні увійти до цієї групи. Така різниця між акціями компанії лідерів і компаній другого ешелону не повинна бути надто різкою. Якби б це було так, то незначна різниця в їхній інвестиційній якості може призвести до суттєвої відмінності в обґрунтованій ціні. Кажучи це, ми визнаємо неявність проміжного рівня, хоча виступаємо проти такого підходу у класифікації інвесторів. Причина такої часткової невідповідності полягає в тому, що деяка невизначеність під час розгляду окремої акції не завдасть шкоди, оскільки подібні випадки – це радше винятки і не мають значного впливу на загальну картину. Але вибір інвестора між захисною і агресивною стратегією має для нього важливі наслідки, і він не повинен припуститися помилки чи йти на компроміс, приймаючи це ключове рішення.